Студія «Калідор» презентує Класика світової фантастики Роберт Сільверберг. Побачити невидимку Мене визнали винним і засудили до невидимості на 12 місяців, починаючи з 11 травня року подяки. Після чого відвели до темної кімнати у підвалі суду «Де мені, перше ніж випустити, мали поставити тавро на чоло?» «Операцію проводили двоє державних найманців. Один жбурнув мене на стілець і увіп'явся своїми руками немовле щатами у плечі. Інший заніс надімною мною тавро. «Це абсолютно безболісно!» Запевнив мене здоров'я з квадратною щелепою і закарбував тавро на моєму лобі. Від доторку мене пронизав крижаний холод, втім, на цьому все й закінчилося. Ну, а що тепер? запитав я у них, але мені не відповіли. Вони відвернулися від мене і мовчки вийшли з тієї кімнати. Я міг або піти або залишитися тут і скніти, скільки захочу. Ніхто не заговорить зі мною і не погляне на мене вдруге, щойно побачить знак на моєму чолі. Я був невидимий. Слід відразу ж сказати, що невидимість моя була суто метафорична. Я, як і раніше, мав свою тілесну оболонку. Люди могли мене бачити, але... «Бачите мене, вони не мали права. Ви скажете, абсурдне покарання?» «Можливо. Втім, і злочин, який мені інкримінували, теж був абсурдним. Холодність і небажання відводити душу перед ближніми. Я був чотириразовим порушником. Це каралося річним покаранням. В належний час пролунала під присягою скарга, відбувся суд, було накладено тавро, і я, як уже й було сказано, став невидимим. Я не лишився в кімнаті. Я вийшов назовні, у світ. Тут було тепло. Щойно минув полуденний дощ. Вулиці підсихали, а повітря було напоєне запахом свіжої зелені. Чоловіки та жінки поспішали у своїх справах. Я йшов серед них, але мене ніхто не помічав. Покарання за розмовою з невидимкою – невидимість на строк від місяця до року і більше, в залежності від важкості порушення. Мене, мимоволі, зацікавило, а чи всі так суворо дотримуються закону? Я ступив у шахту ліфта і піднявся у найближчий із висячих садів. То був сад номер 11 Сад кактусів. Їхні химерні форми якнайкраще відповідали моєму настрою. Я вийшов на майданчик і наблизився до каси, маючи намір придбати вхідний жетон. Постав перед рожевощокою, пустовкою жінкою і виклав перед нею монету. В її очах промайнула подоба переляку і негайно зникла. Вона відвела погляд. «Один жетон, будь ласка», – промовив я. Відповіді не було. За мною утворилася черга. «Я повторив своє прохання?» Жінка безпорадно підняла очі, а потім почала дивитися на когось позад мене. За мого лівого плеча простяглася чиясь рука і поклала перед нею монету. Жінка вийняла жетон. Чоловік, що стояв за мною, взяв жетон, опустив його в автомат і пройшов. «Ей, слухайте, дайте мені жетон!» – зажадав я, але марно. Інші у черзі напирали і відштовхнули мене. Жодного слова вибачення. Ось вони, перші наслідки моєї невидимості. Всі люди у повному сенсі дивилися на мене як на порожнє місце. Втім, незабаром я відчув і переваги такого становища. Я просто нахебно зайшов за стійку і взяв собі жетон, навіть не заплативши. Оскільки я невидимий, мене ніхто не спинив. Я запхав жетон у проріз автомата і увійшов у сад. Всупереч очікуванням прогулянка не принесла мені заспокоєння. Мене охопила дивна туга і нудьга, і відбила будь-яке бажання милуватися кактусами. На зворотньому шляху я мимоволі притис палець до однієї із колючок, Відчув біль і побачив, як виступила краплина крові. Принаймні, кактус іще визнавав моє існування. Хоча тільки для того, аби боляче вколоти. Я повернувся до себе. Мій будинок був переповнений книгами, але тепер вони мене чомусь не приваблювали. Я витягся на вузькому ліжку і увімкнув тонізатор в надії побороти апатію, яка мене охопила. Невидимість. «Власне, це дурня», – повторював я собі. «Мені раніше не доводилося повністю залежати від інших. Інакше, як би я взагалі був засуджений за байдужість до ближніх, то що ж мені тепер від них треба? Нехай собі!» Нехай не звертають на мене уваги, мені з цього лише користь. Передусім хоча б тому, що на мене тепер чекає річний відпочинок від роботи, тому що невидимки не працюють. Та як вони взагалі можуть працювати? криво усміхнувся я. Хто, скажіть, звернеться до невидимого лікаря або ж найме невидимого адвоката, чи передасть документ невидимому службовцю? Отож. Ніякої роботи. Я всміхнувся, та замить моя посмішка зів'яла. Щоправда, і жодного доходу, що цілком природно. Зате не потрібно платити за квартиру. Ну, хто братиме платню із невидимого постояльця? До того ж невидимки можуть ходити будь-де, де їм тільки заманеться. Хіба я не довів це нещодавно у саду. Невидимість це чудовий жарт над суспільством, підсумував я. Отже мене засудили всього лише до річного відпочинку, не сумніваюся, я отримую від цього масу задоволення. Втім, не слід було забувати і про незручності, а вони, як виявилося, були. Першого ж вечора після вироку я вирушив до найкращого ресторану в місті. Я сподівався замовити найвишуканішу їжу – обід із декількох десятків страв, а потім зникнути у ту мить, коли офіцієнт подасть рахунок. Але не вийшло. Я не зміг навіть сісти. Добрих півгодини я стояв у холі і безпорадно спостерігав за метр до тилем, який з байдужим виглядом раз у раз проходив повз мене. Було абсолютно ясно, що для нього це звична картина. Я усвідомив, що коли навіть обійду його і всядусь за котрий зі столиків, це нічогісінько не дасть. Жоден офіціант не прийме моє замовлення. Звісно, я міг рушити на кухню і призволитися сам, чим душа забажає. За бажання я міг повністю порушити роботу цього ресторану. Але якраз цього робити було не варто. Тому що у суспільства були свої власні заходи захисту від невидимок. Зрозуміло жодної прямої розплати, жодної навмисної відсічі, але. Хто звинуватить кухаря у тому, що він ненароком хлюпне окріп на стіну, не помітивши людину, яка там стоїть? Невидимість є невидимість. Це палиця із двома кінцями. Тож я вирішив не ризикувати і просто залишив ресторан. Довелося задовільнитися кафе автоматом поблизу, після чого я взяв таксі і поїхав додому. Добре, хоч роботаксі не відрізняли мене від інших. Однак навряд чи одного лиш їх товариства впродовж року буде достатньо. Спав я першої ночі дуже кепсько. Другий день моєї невидимості був днем подальших випробувань та відкриттів. Я рушив на прогулянку, завбачливо вирішивши не сходити із тротуару. Мені доволі часто доводилося чути про хлопчаків, які з насолодою наїжджають на тих, хто має тавроневидимості на чолі. І їх навіть не карали за це. Такого роду небезпеки навмисно створювалися для таких, як я. Отож... Я просто крокував тротуаром, а натовп переді мною розступався. Я розтинав юрбу, немов скальпель живу плоть. А о півдні я зустрів першого товариша за нещастям. Це був високий, щільно збитий чоловік середніх років. Сповнений гідності він йшов із печаткою ганьби на опуклому чолі. Наші очі зустрілися лише на мить, після чого він, не спиняючись, рушив далі. Невидимка природно теж не може бачити схожих на себе. Втім, мене це тоді потішило. Я поки ще смакував новизну такого способу життя, і жодна зневага не могла мене зачепити. Поки що не могла. Дні минали за днями, і на третій тиждень я раптом захворів. Нездужання почалося із лихоманки. Потім почало різати у животі, з'явилися нудота та інші загрозливі симптоми. До півночі мені здавалося, що я помру. Кольки у шлунку були нестерпними. Ледве допхавшись до ванної, я поглянув у дзеркалі на своє відображення. Перекошене від болю, позеленіле і вкрите краплинами поту обличчя. А на блідому лобі маяком палало табро невидимості. Тривалий час я лежав на кахляній підлозі, Вбираючи у себе її холод, перша, ніж мені на думку, спала страшна ідея, а що коли це апендицит? Запалений і готовий порватися апендекс. Ясно було одне. Мені потрібен лікар. Я підповз до телефону. Він був вкритий пилом. Ніхто його не вимкнув, але після вироку я нікому не телефонував, і ніхто не смів телефонувати мені. Навмисний дзвінок на невидимці карається невидимостю. Друзі, принаймні ті, хто вважалися моїми друзями, залишилися тепер на цілий рік у минулому. Я схопив слухавку і, гарячково тицюючи пальцем у кнопки, і з надією глянув на екран, який засвітився. Почувся голос довідкового робота. І з ким бажаєте розмовляти, сер? З лікарем, — ледь промовив я. Зрозуміло, сер, — вкрадливі і абсолютно байдужі слова. Роботу не загрожувала невидимість. Саме тому він і міг зі мною розмовляти. Знову засвітився екран і пролунав турботливий голос лікаря. Скажіть, будь ласка, що вас турбує? Гострий біль у животі. Можливо, це апендицит. О, зрозуміло, сер. Ми негайно надішлемо до вас. Він затнувся. Звісно, це була помилка із мого боку. Не треба було показувати йому своє зведене судомою обличчя. Його погляд зупинився на Таврі, і екран потемнів із такою швидкістю, немов я простягнув лікарю для поцілунку руку прокаженого. Лікарю, застогнав я від болі та вічаю, але екран був порожній. Звиваючись від болю, я у розпачі закрив обличчя руками. Це вже занадто. А як же їх славнозвісна присяга Гіппократа? Невже лікар не прийде на допомогу стражденному? Хоча Гіппократ нічого не знав про невидимок. Тоді, як у нашому суспільстві, лікарю заборонено надавати допомогу людині із тавром. Невидимості. Для суспільства загалом мене просто не існувало. Лікар не може поставити діагноз і лікувати неіснуючу людину. Я залишився сам на сам із власними проблемами. Це була одна із найменш привабливих сторін невидимості. Ви можете безперешкодно увійти до жіночого відділення лазні, якщо забажаєте. Але і звиватися від болю ви будете так само на самоті. Одне випливає із іншого. І якщо у вас раптом трапиться розрив апендикса, ну що ж, це просто зайве застереження іншим, тим... Хто може піти, як і ви злочинною стежкою. На щастя, зі мною цього не сталося. Я вижив, хоча мені й було дуже кепсько. Людина може витримати рік без спілкування із такими ж, як вона. Вона може їздити у автоматичних таксі, харчуватися у кафе автоматах, але автоматичних лікарів. Не буває. Ось саме тоді, вперше у житті, я відчув себе вигнанцем. Відчув себе прокаженим. Навіть до хворих в'язнів приходить лікар. Але мій злочин недостатньо серйозний. За нього не було передбачено в'язниці, і жоден лікар не буде полегшувати мої страждання. Я проклинав тих, хто вигадав таку витончену кару. День в день я зустрічав світанок у такій самій самотності, як і Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. І це… це в місті, в якому мешкало понад 12 мільйонів людей. Описати ці відчуття складно, майже неможливо. Як описати честі зміни настрою та мінливість твоєї поведінки за місяці? Мене кидало із крайнощі в крайність. Бували періоди, коли невидимість видавалася мені найбільшою радістю, втіхою, безцінним скарбом. У такі божевільні моменти я просто впивався своєю свободою від будь-яких правил, які оплутують, звичайно, людину. Я – крав. Я заходив до крамниць і брав все, що хотів, або ягузливі торговці не сміли перешкодити мені або покликати на допомогу. Якби я знав, що держава відшкодує ці збитки, то крадіжка не приносила б мені такого задоволення. Та я про це тоді не знав і тому продовжував красти. Я хотів побачити на їх обличчях бодай якийсь вираз вираз страху, болю чи розпачу, але не бачив. Я підглядав, я заходив до готелів і йшов коридором, відчиняючи навмання будь-які двері, деякі з кімнат були порожні, в деяких були люди. І тоді богоподібний я заходив туди. І спостерігав за усім, що відбувалося. Я став злим. Нехтування суспільством, злочин, за який мене покарали невидимістю, досягло небувалих розмірів. Я стояв на пустельних вулицях під дощем і поливав брудною лайкою блискучі будівлі, що підносилися до неба. «Кому ви потрібні?» – волав я. «Мені точно ні! Кому? Кому ви потрібні?» Я реготав. Я знущався і лаявся. Це був якийсь особливий вид божевілля, викликаний, гадаю, самотою. Я вривався до театрів, де у м'яких кріслах сиділи, поціновувачі розваг, прикуті до своїх місць миготливими тривимірними образами. Я починав бігати у проходах між кріслами, я волав перекрикуючи акторів, я вибивав реквізит із їх рук. Ніхто мене не спиняв. Сяюче зловісне тавро на моєму чолі примушувало їх тамувати своє невдоволення. То були божевільні миті, чудові миті, солодкі миті, миті коли я велетом крокував серед праху земного, і кожнісінька моя пора випромінювала презирство до них усіх. Так, божевільні миті я визнаю відкрито. Від людини, яка декілька місяців мимоволі ходить невидимою, дуже важко чекати душевної рівноваги. Втім, чи правильно було називати такі миті божевільними? Радше я переживав стан глибокої депресії. Маятник нісся запаморочливо, І дні, коли я відчував лише презирство до усіх ідіотів, яких бачив навколо, змінювалися днями нестерпного тягаря, який мене гнітив. У ті дні я блукав нескінченними вулицями, простоював під витонченими аркадами години, і не відводив погляду від сірих смуг шосе, де яскравими штрихами стрімко пролітали автівки. І навіть жебраки не підходили до мене. А вам відомо, що у наш освічений час іще є жебраки. Я особисто раніше цього не знав. Та завдяки своїм довгим блуканням я Потрапляв у ряди годи, у справжній міській нетрі, у хащі минулого, де безліч